Ila khaterati Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wa alihi wa zuriyati wa al-khabihi wa ma'in wa ala salli al-anbiya wa al-asalim Wa al-auliyah wa al-ulama wa suhada wa الى المعلم هذا كتاب دار السمين الفاتحة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الذين أحمد عليهم غير المغذوب عليهم ونفتروا ليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوا على رسولنا محمد صلوا على سبي قلوبنا محمد اللهم صلوا على محمد Wa ala adhi muhammadi wa sahbihi wa salli Akhrijna min zurumatil wahmi Wa akhirinna min muridu fahmi Wa stah alayna adhi mahrifatil Ya Tuhan Ya Muhammad Rasul Tilihan Ya Tuhan Ya Sekian Alam Jadilah belajar ini yang yang boleh membuang jahil Jadilah mengaji ini yang boleh mengenal akan dikau ya Allah Jadilah mengaji ini jadi boleh berhenti dari dosa dan maksiat Dengan belajar ini juga ya Allah jadi mengenal akan aib-aib dirinya Sehingga kami berjaya menjadi orang yang berilmu dan beramal dengan amal yang sulit. Kami belajar agama serta beramal dengan agama. Janganlah seperti dahulu lagi. Kami belajar agama tapi kita tidak mengamalkan agama. Berlindunglah kami dari erti kata yang begitu. Bantulah kami dengan kaufik hidayahMu sehingga ilmu yang kami belajar benar-benar menjadi ilmu yang manfaat bagi berkat. Birohmati kaya ar-amarrah imin. Wallahmudulillahirabbil alamin. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi wa min sayyi'ati wa man yudlil Amma ba'du Ma'a khairal muslimin wa rahmatullahi Ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum kita dahului dengan membersihkan hati dulu kerana kita nak berhadapan dengan ilmu agama yang bersih dengan zikir Imam Al-Ghazali bagi hari Rabu malam anis yaitu Imam Al-Ghazali menghabiskan 1000 kali maka kita mengikut kepada Imam Al-Ghazali yang mendahului membaca tasbih kepada Allahumma wa taala, maha suci Allah daripada kekurangan dan kelemahan, maka Allah taala juga sucikan diri kita daripada artik-artik kata yang kotor-kotor dan yang sedih-sedih. Insya Allah kita baca 10 kali. Ilahana anta masyudina warido kamasyudina. Subhanallah wa amdi.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 Semoga ramadhan aziz masih habis malam ni habiskan satu ribu jangan lalai lagi jangan cuai lagi jangan macam dulu lagi ya? sehingga kita tidak dapat membaca tasbih satu ribu pada setiap malam kamis ni suatu kerugian yang besar. Kalau daripada muda dulu kita baca setiap hari Rabu malam kamis seribu seribu, juta ratus ribu dan sebelum daripada mati atamkan 100. ribu insya Allah waktu mati itu kita ada aqidah, ada eksikot bahawa ya Tuhan itu mahasuti daripada kekurangan dan kelemahan langsung kita boleh sebut tak? dan tidak ya, selain daripada Allah tidak ada arti kata eh, mahasuti daripada kekurangan dan kelemahan mereka itu semua dalam kelemahan dan kekurangan jadi nak dapat asidah yang seperti itu berseger hati dengan tasbih, iaitu pada tiap-tiap kami -tiap rabu malam anis seribu kali. Ayah cakap itu, jangan cuai, jangan lelah, jangan malas, jangan tak nak, jangan macam dululah Nanti hati terus kotor. Apabila hati terus kotor, pilihan kita benda-benda kotor lah. Nah, sekarang tambah ya, intahan yang kotor. Pemerintahan cara kapti itu adalah satu pemerintahan yang kotor Sedang dalam Islam ada satu pemerintahan yang bersih yaitu pemerintahan Islam Yang berpandukan kepada sur'an dan haji Kenapa satu Malaysia Dengan Perdana Menterinya Islam Wakil Rakyat Islam Menteri Besar Islam Sultan Islam Raja Islam Agong Islam Pedimufti juga Islam Kenapa tidak boleh menegakkan yang bersih? Kita tegakkan yang kotor juga. Yang kotor juga. Yang kotor juga. Kapir itu kotor atau bersih? Kapir itu kotor atau bersih? Kotor. Cakap Koto. aja berani-berani. Kotor. Tentu. Nak cakap kapir kotor pun takut. Takutlah ilah ilallah. Apa lagi nak ambil Islam? Barulah cakap kafir betul. Islam mesej. Siapa? Nak buka mulut macam tiba. Subhanallah. Apa nak takut? Jadi muslimin dan muslimat dapat hati yang bersih setiap tiap hari. Rabu malam Ahad baca tasbih. Subhanallahi alazim. Ambil. Subhanallah ina adim walihamdulillah. Kemudian kita ini untuk dapat murtabat Muslim dan Mukmin di negeri akhirat. Bab yang dibeli, yang dibelas ketiham oleh Allah di negeri akhirat, orang yang Mukmin dalam dunia ini yang diberi kemurahan oleh Allah Taala sekalian hambaNya tak kira tauan ah ke tak tauan, tak kira Islam ke tak istilah, Allah beri kemudahan. Tetapi berhubung dengan belas kasihan Allah di negeri akhirat, tertentu kepada orang yang mukmin sahaja. Ditakuti jika tidak dapat para mukmin itu. Mukmin kauli, mukmin qadi, mukmin fi, Ramai orang hanya berjaya memakoli mulut saja kata saya beriman kepada Allah. Tetapi hatinya beriman kepada selain Allah, selain Allah walia duniyah. Yang ditakut selain Allah, yang digerun selain Allah, yang digempar selain Allah dalam hatinya. Kemudian kedapatan pada anggota ni ada perbuatan-perbuatan anggota bawah yang mereka junjung, yang mereka patuh, yang mereka so tohak, bukan menjunjung perintah Allah, menjunjung perintah manusia. Jadi Muslimin Muslimah tak dapatlah mukmin, hmm. awli, kolbi, ten. cuma dapat kau, kalau cuma awli jenopola dengan orang kafir. Orang kafir tu kalau kita tanya siapa jadi hujan, siapa kasih mati, siapa kasih makan, Tuan Nala, Tuan Nala, tanya lah sana belu, dia kata Tuan Nala, Tuan Nala, ya? tanya lengket siang, tanya kerbau kering, Tuan Nala, Tuan Nala, Tuan Nala. Kita pun kalau ditanya siapa turunkan hujan Allah Taala, siapa bagi rezeki Allah Taala, tetapi agama Allah Taala tidak kita tegakkan, tidak kejalan kita jalankan. Orang kafir memang macam tu juga. Tuhan Allah, Tuhan Allah yang disembah berhala, berhala. Itu tu Islam, Islam, Islam mulut cakap Islam, Islam. Tanya Kodi, macam untuk Tanya Muhti, macam untuk Tanya Perdana Menteri, macam untuk Tetapi kenapa undang-undang Islam tidak dapat dilaksanakan, tidak diterdekatkan, tidak dijalankan? Mulut cakap Islam. Yang kita laksanakan dengan perbuatan kita bukan eh, Sistem Yahud. Yahud itu, itu kafir ke Islam. Kafir. Kenapa orang Islam menjalankan sistem kafir? Wahai hadis bilah, Muslimin dan Muslimat tak dapat mukmin kauli, kolbi dan B. Mari sama-sama kita baca, satu fikir yang dibaca oleh para sahabat Nabi, yang diajar oleh Nabi S.W.T. Sehingga mereka itu tidak syirik kauli, tidak syirik kolbi dan tidak syirik B. Kita baca tujuh kali. الله الله ربي لا اشرك به شيئا الله الله ربي لا اشرك به شيئا الله الله ربي لا اشرك به شيئا الله الله ربي La ushriku bih syai'ah Allahu Allahu Rabbi La ushriku bih syai'ah Allahu Allahu Rabbi La ushriku bih syai'ah Allah la Tuhanku tidak aku terputukan dengannya oleh sesuatu Allah la Tuhanku Tiada aku seputukan dengannya oleh sesuatu. Allah, lah Tuhanku. Tiada aku seputukan dengannya oleh sesuatu. Pada kawli pun macam tu. Pada baldi pun macam tu. Pada perbuatan pun macam, macam tu lah. Ha, tidak diseputukan Allah Ta'ala itu. Ha, Semasa-masa. La illaha illallah. La illaha illallah ada layak yang disembah dengan sebenar-benar sembah melainkan Allah melainkan Allah jangan sampai tirik tirik kafir wal bila mari sama-sama kita mengaji dengan kitab darus salam muka ziran ikhlas daripada atas surah 22 baris yang ke-22. Ada yang kata 22, ada yang kata 14. Jadi mana satu yang betul? Kita ambil yang 14 lah. Supaya ada ulang kaji dengan pelajaran yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula kuadim yang hakiki itu Siapa tu? Al Allah Yang tak ada permulaan Sebenar-benarnya ya, Iaitu Allah lah Tiada harus, tak boleh Dikatakan yang lain daripada Allah Ta'ala Ngaduh Yang lain daripada Allah Ta'ala Tidak boleh kita katakan Bahawa ia kuadim hakiki Maknanya, yang sebenar benar Tuhan. Di mana kuadimah hadithi itu setap tak, tak ada permulaan bagi wujudnya. Itu nama kuadimah hadithi. Barang siapa menyebutkan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, kafir, suhu dia. yang memegangkan selain daripada Allah Ta'ala itu, Qadim hakiki maksudnya boleh jadi tu boleh jadi Tuhan yang boleh menjadi Tuhan kepada sekilan alam ialah yang bertifat dengan sifat ki tip. sifat kidam iaitu qadim hakiki yang tidak ada permulaan sama sekali barang siapa bertuhankan kepada yang ada permulaan iaitu selain Allah maka dalam ulama-ulama terakhir mengatakan hukumnya ka Aku luai tetapi siapa yang menjadi tuhan? Ya. Dalam kehidupan kita ni yang kita rasa boleh menenangkan kita, boleh menyelamatkan kita, ya, siapa? Ya. Kalau kita rasa bahawa yang boleh mengadakan sesuatu untuk kita itu dan juga untuk khian alam selain daripada Allah, bererti kita meletakkan selain daripada Allah itu ada kodim hati hati. Siapa meletakkan kuadim hafif ini Selain daripada Allah Hukumnya tak kan? Jadi kita nak pegangkan dalam hatis Yang wajib bersifat sidang Yang aa, Menjadi kuadim hafif Semata-mata Allah saja Sehingga Dalam akhul Kita tidak bertuhankan Selain daripada Allah Sebab Selain daripada Allah Bukan kuadim hafif Hati Nakkan Kenang Allah kenyangkan Nakadubah Sehat Allah yang meniharkan Saya sampai eh, Ke kulim Allah menyampaikan Allah menyampaikan Tak ada arti kata Yang lain daripada Allah SAW eh, Qadim Haqqi Faham tak ni? Kadang kita baru pegang duit Ada duit ni lah menyenangkan Hmm. Arti yang dikasakan Sudah kita letakkan Pada hati kita pada, du pada duit Bukan pada Allah Sekarang bukan saja pada duit Pada orang Tambah pula orang tu besar sikit Tambah pula orang tu ada kuasa sikit maksud kita letakkan mereka itu jadi kodim hakim hakim. Adahal kita belajar meletakkan selain daripada Allah kodim hakim. K? K? K? Jauhi sungguh-sungguh. Nah ini yang kita yang nak nak bersehati. Kalau tidak bersehati nanti yang kita letak di sini itu bukan kodim hakim, kodim hakim. Ha, untuk menjadi Tuhan kepada kita Seperti pelasabah Ini ahli pelasabah Di antara yang sudah kapir tu Memegangkan pada hati Selain daripada Allah Siapa? Ahli fikir Tu yang kepala botak-botak tu Di Amerika Di India sebab itu Malaysia ni kalau nak dapat PhD, ambil di Amerika. Amerika. Padahal ahli pelaksana Amerika tu kah? Kape siang balik PhD, PhD ni nak melaksanakan hukum kah? Hukum kape bukan dia nak melaksanakan hukum Islam. Malaysia tu bilah. Mereka juga lah dapat doktor pelaksana. Rubuhnya ahli falsafah tu Kak. kafir ah guru-guru mereka tu guru Kak. guru kafir nah kenapa mereka dikatakan kafir sebab dia mengatakan qidamul aqlab anasir ya namanya segala alam ni qad pada ni aqlab tu cakawala cakawala dan juga anasir anasir qad qadim alam qad ko? alam qadim alam tu alam Tuhan <tuhankan> sama itulah manusia kebanyakan hari ini bertuhankan kepada alam tidak bertuhankan kepada pencipta ha? alam <tuhankan> macam binglah mereka bertuhankan kepada presiden dan juga bertuhankan kepada pinjo kuih ini amin mereka tak katalah Tuhan kita bergian-gian. Tetapi cara mereka itu mento'ati. Ya? Alam ni lebih daripada mento'ati Allah. Mento'ati Allah. Atul Muslimin dan Muslimin. Kita mana jantung di Malaysia ni. Kita boleh lebih to'at daripada kepada pihak yang berkuasa. Dengan Allah Ta'ala yang bertipas kuasa tu tak begitu tau. Tak begitu to'at kenapa? sebab pihak yang berkuasa ini aflak, anasir, alam ha, langsung kita kata alam kadim, alam tu alam Tuhan ha, tu yang yang mereka kadang ni, besar kepala orang semua sudah anggap kita tu Tuhan, apa kata kita apa undang-undang kita mereka semua tunduk, patuh, ikut Kenapa? Dari kita punya etiket sudah sama dengan ahli pelasafah Aflak Anasir ni Bersifat Tidang Padahal kita belajar yang bersifat Tidang Yang dinamakan Khadim hakiki. Al-Allah allah Tidak apa sih? Orang bodoh ni Orang alim tu pun Memegangkan dah, Aflak Anasir ni Kok? Body. Sebab itu mereka tidak berani tegak hukum Allah Sedang mereka tahu hukum Allah Indah undang Allah, peraturan Allah Kau di mana yang tak tahu, mufti mana yang tak tahu Kenapa yang ditegakkan? Hukum manusia Kalau hukum Islam tak apa Hukum kafir tu. itu Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh muslim ini dalam muslimat cukup bahaya Akhir zaman ni cukup akhir. Sebab kita punya etiket Tidak membetuli ya. Kebanyakan kita ikut ahli pelasa Ahli pelasa Iaitu alam kodil Dan kodil Kenapa kodil Allah Ta'ala itu bersifat hidang Maka dinamakan dia kod kalau tak ada sifat sidam, tidak boleh dinamakan kadin. Dan wajib, mesti, dan maojo mata kepala nampak. Cuma kita ni buah buatan nampak. Allah taala itu. Sebenarnya nampak. Cuma cara kita nampak Allah Ta'ala itu ya, tidak seperti kita nampak benda-benda yang lain. Benda-benda yang berjisim. Berjinda-benda yang ada jauhar. Ya. Kerana Allah Ta'ala itu muqalafatulil hawadis. Maka sebab itu cara kita nampak ya, ada ya, yang nampak betul-betul dengan mata kepala. Siapa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad sawalalahu wassalam dia nampak dalam mata kepala waktu dia Me' merah tapi kait dia, dia tidaklah boleh bagi tahu ya macam mana sebab Allah Taala itu ya tidak berkisah macam tu ya tapi dia lah orang yang pertama nampak waktu dia hidup ha, macam kita ni akan dinampakkan zat Allah Taala tu yang dikatakan nasuci daripada kekurangan dan kelemahan ya apabila bisa sampai ke degree akhirat masuk dalam surga. Yang masuk dalam surga, yang masuk neraka tak nampak. Tak nampak. Semua nampak api aja. Siang malam pagi petang yang dinampak api aja. Sepanas pergi pun api. Jadi kalau rasa-rasa Berkita-kita nak nampak Allah Nak jumpa Allah Mudah-mudahan Allah masukkan kita surga Kalau nak masuk surga Ikut agama dia Jangan ikut agama ugama alhamdulillah, Semua penduduk menteri di Malaysia ni Belum tentu dapat masuk surga <gupai> Dari-dari tempuh Abdul Rahman sampai Abdullah Badari belum tentu masuk ke dunia. Tapi yang sudah tetap masuk nerak, masuk neraka. Sebab mereka memilih sistem kapi daripada sistem Islam. Sedang dia adalah orang, itu, orang Islam. Tuan-Tuan Nabi. Tak takut dia. Tak takut dia. Sebastu yang gengian-gengian ni tak tahu lah. Sengku ha, dah tak boleh laksanakan Islam Pemirazak dah tak boleh laksanakan Islam Maka kita Janganlah macam tu Kita pula menegakkan Islam Tak Alam kepala masuk neraka Biar semua masuk neraka Baliknya ia gula Nak kata pandai Bodoh nak kata bodoh Pan? Pandai eh? Kalau bodoh tak boleh jadi perdana menteri, Tak boleh Kenapa tak baru terima Islam hati betul, perlu fikir baik-baik Islam tu baik ke tak baik Haa semua orang kata baik Islam tu betul atau salah Betul Kenapa kita masih juga mengambil kafir Tak mau ambil Islam Ini mengerangkan bahawa kita Memang nak masuk neraka Padahal yang nak dimasukkan neraka Itu orang kafir bukan orang Islam lil -kafirin. Dijanjikan neraka itu Kepada orang kafir Jadi kita macam ini hati pula Orang kafir masuk neraka Kita pula tak mau Tak masuk itu yang kita sekarang ni Dah jadi orang Islam Nak ikut kau Biar dapat masuk neraka Macam <tuk> orang tak? kau -ngar. ya, Itu pandai ke bodoh je Bayangkah <tuk> <tuk> Belajar jauh-jauh sampai Amerika Sampai England, sampai Jepun Kenapa balik tidak boleh Terima kasih <Susuk> kalau kata kita tak heran lah, dia memang bukan Islam kalau dia tolak Islam, tak terima Islam menang sabar macam kita ni e? ya? tak menang sabar, tak boleh terima Islam tak boleh setuju Islam waliyah tu bila dalam ad-sonek sonek itu pencipta itu semua nama Tuhan. Kodim pun nama dia, wajib pun nama dia, mawjur pun nama dia, sone pun nama dia. Nama Allah dengan ilmuah para ulama, tauhid, beka, tasawuf dan juga tafsir dan hadis dan lain-lain ulama sudah sepakat mengatakan bahawa kodim, wajib, mawjur, sone nama Allah. Nama Allah. Jadi yang kodim siapa Allah. Allah. Ha. Yang wajib ada? Ha? Itulah yang kita nak nak nak dapat tu. Allah wajib ada. Allah wajib ada. Allah tentu ada. Allah tetap ada. Allah mesti ada. Di mana kita berada? Dalam hati kita Allah ada. Allah ada. Allah ada. Siapa yang katakan wajib ha? <tentuk> ah? Kita belajar macam ni boleh lah Allah wajib ada. Balik nanti Allah dah ada? Ah. Allah jaga. Astagfirullah. Kenapa Hatiku. hati go? Hati go tu. Baik jangan tengok benda foto, jangan tengok, uh, jang, jangan dengar benda-benda uh, foto, -benda jangan cakap benda foto, jangan buat perkara-perkara foto. -perkara hati kita bertambah foto. Kemudian tidak boleh kita bersihkan dengan nikmat dengan sifat mada kuasa macam bantam-bantam apa pula. Maka sebab itu kita tak boleh nampak Allah, tak boleh nampak agama Allah, tak boleh nampak undang-undang Allah, tak boleh nampak rumah Allah. Ha, satu taman Kenari. Yang nampak rumah Allah banyak ni. Itu pun campur-campur taman lain. Bukan taman Kenari dia. Rupanya hati mereka kok kotor. Rumah bersih, kereta bersih, baju bersih, makan bersih, hati kok. Hati kok itu. Ada yang buat masjid tak laku, buat mengaji tak laku, buat agama tak laku, semua tak laku. Hati kok itu. Ada pula luar pejabat agama tak dalam hubungan-hubungan. Menengangkan orang-orang di pejabat agama. Hati kok. Hati kok itu. Balai Polis boleh jalan undang-undang polis, JPD boleh jalan undang-undang JPD, Kastam boleh jalan undang-undang Kastam. Pejabat jabmu pula tak jalan bukan juga. Ada nama tak? Ini nak membetulkan kalian tak betul. Bukan nak mencile-cile, mencerca-mencerca. Supaya kita semua daripada salah jadi apa? Jadi betul. Bukan nak terus salah. Ha. dan ketiga baqaun sifat yang wajib pada Allah taala yang ketiga baqa dakara makna nya kekal Akal kita lah yang menghukumkan Allah Taala wajib bersifat, maka Allah Taala wajib ke kekal. Ha. Kalau tidak kekal, bukan tuh, bukan Tuhan. Ha. Langsung hati kita percaya bahawa kalau tidak kekal, bukan Tuhan. Tuhan yang bersifat kekal saja. Maka arti bako pada hak Allah Taala itu. Jadi Allah Taala kekal itu macam mana? Ibarat annafi li adam la fikul wujud aw la wujud aw intiharu akhiriyah. Yaitu ibarat daripada menafikan Adam yang menghubungkan bagi wujud. Macam kita ni, wujud kita dihubungkan dengan a Adam, ada, ada, ada, ada, ada, tak lama lagi, tak, tak ada. Kita ada dengar Abah bahawa sahabat kita yang terlalu duduk kat belakang kan. Masa Nabi dia tak duduk depan, dia duduk belakang, tapi dinding. Ya? Orangnya tegap-tegap, putih-putih. Saya tanya dulu, abang ni bekas polis ke? Ya, sebenarnya. tanya. Katanya dah meninggal, betulkah? Siapa nama dia? Pasti kita kirim fatihah untuk dia. Laul fatihah. Subhanallah, minashai'iril rohim. Istilahul makanul rohim. Alhamdulillah ya Alamin. Alrohimul rohim. مالك يوم الدين إذ ياك النعض وإياك نستعين إذن الصراف المستقيم صراف النبي الحمد عليك. غير المغتوب عليهم ولا أكثر آمين الله مغفر له والحمد وعادي وعنه, وعنه وحنه وحنه. Allahumma ja'al khabrahu Rauza tablir ya biljannah Waufir lana walahu Biramatika ya ar'am al-rahi Abang Fadkhir Wujudnya dihubungi oleh Adam Akhidanya akan Dihubungi dengan dia dia ada bukan sahaja dia selain daripada Allah macam ni eh? macam itu tapi Allah yang wajib bersifat dengan bakat sekali itu wujudnya tidak dihubungi oleh ha? Adam jadi kita pun akan mesti di belakang Abang Patri tu Abang Patri dapat pergi dulu tak lama kita Ah ha, ni kita sama miliran je malaikat maut sedang tengok kita semua ni dia tengok Pak Imam, dia tengok Zaya dia tengok semua orang oi tak lama ni ni tak lama lagi ni lama lagi ni Subhanallah, suai lagi lalai lagi, belum tobat lagi, belum beramal soleh lagi, belum ikut Islam sepenuhnya lagi soalnya aku tu mana mereka mahu tengok antara dua masalah ni sebab sinilah ditulis ajaran Dikatbi, riski, wa ajal riski, takdir atau taatidun. Jadi ada kita ditulis ada rezim malaikat mau sedang tengok gitu. Sampai saja ajal tak ada sambung walau satu saat sekalipun. Tetap mati. Jadi muslimin dan muslimat kita kenal diri, kenal Allah, kenal diri. Wujudnya dihubungi oleh Adam Kenal Allah Wujudnya tidak dihubungi oleh Adam Tetap kekal wujud selama-lamanya Atau menafikan bagi kesudahan bagi wujud ha, Menafikan bahawa Allah Taala itu tidak ada kesudahan tak ada kesudahan Kalau ada kesudahan Bukan Allah Bukan Tuhan Langsung kenal Allah Kenal diri Allah ada kesudahan Kenal diri kita ada kesudahan ya, Orang yang kenal diri Dirinya ada kesudahan Tak lama lagi matilah ni Tak lama lagi tinggalah dunia ni Tak lama lagi tinggalah semua keselangan ni Siapa-siapa yang ingat mati Orang itu rajin beribadah Ada satu Siapa-siapa yang ingat mati Segera bertahub Sobat Macam kita ni menangguh-nangguh sobat Daripada muda sampai tua macam ni Belum sobat lagi Nak tambah lagi ada Nak tokoh lagi ada Kenapa? Tidak ingat mati Kenapa tidak ingat mati? Sebab Tidak kenal diri Yang diri ada kesudahan yang tak ada kesudahan Al-Allah Itulah yang dikasakan Selalu ingat hati Wali-wali Allah mereka nak ingat hati itu Hari semalam mereka baca Allahumma barik fil maut Wa fi ma ba'dal maut Allahumma barik fil maut Wa fi ma ba'dal maut Allahumma barik fil maut Wahdi mabak dan maut sehingga nanti mengatakan barangsiapa membaca seratus kali dari tanda Allah mabarik little maut, Fatimah maut mereka itulah di antara orang-orang yang meniti syiratul mustaqim tidak disisih. Kenapa orang yang ingat mati itu rajin beribadah. Orang yang ingat mati itu segera bertau. Coba orang yang ingat mati itu cinta akhirat. Sebaliknya, orang yang tidak ilang hati ini, menangguhkan tau, sebab malas ibadah, malas ibadah, cinta duk, cinta duk. Habislah. Jadi, seorang baca lah. Saya dah tak tinggal dah 50 tahun, sejak saya belajar dengan guru saya. Lapan ya, pagi-pagi, lapan petang-petang, Allahumma fil filma'u wa di Walaupun tak rajin sangatlah, tak rajin sangatlah tetapi ya. hari ini alhamdulillah, ya. Saya, baca, saya dapat beristighfar untuk ar-labuli Imam Al-Ghazali beristighfar, ya. Astaghfirullah la ilaha illa huwal hayy, al Saya dapat 10 ribu Allahu azim la ilaha saya dapat 10 ha. Ada orang yang lebih rajin lagi? 20 ni? Siapa tu? Tu nampaklah kan? siapa lagi? Ha, saya kalau dapat 20 ribu, itu rajin rezeki tu. Ha. Kenapa rezeki? Ingat Nikmat. Ha? Hunjur ingat hati kita belajar ini sahe yang kekal pada al Allah. Macam kita ni tak kekal Kalau tak kekal Wujud kita akan Dihubungi dengan tak ada Apa dia? mati. Mak -ma -ma. Tak lama lagi mati ha, Abang kita yang duduk kat belakang tu oh, jangan mati Sebab itu jangan duduk belakang Nanti mati ha, Duduk sepat ha, Pasal mengaji ni pahlah yang banyak sebelah, dia, sebelah depan sebelah tengah sebelah belakang pahala tak banyak nabi kata orang yang duduk di masjid orang yang duduk di majlis ni di masjid ilmu duduk di belakang pahala, pahala dia terbesar tersisih ah beda itu dengan bosalah kita ya? lowdios macam oh seledios bosalah itu ya? nah, tapi pahala yang dia dapat dekat itu jadi lain kali kalau mengaji di de? depan, depan kosong, sebelah belakang belakang, amat senang, ya. Nah, tapi kalau tengok penyanyi, tengok pelakon, tengok artis tengok bintang filem, deh, depan berak. Nah, kalau tengok Nur Wahida, depan ke belakang. Kalau tengok Nur Wahida, depan ke belakang. <laughs> seminggu yang lalu Nur Wahidah datang jumpa saya Saya tak jumpa suan saya tak minat pun dengan dia suan-suan suami, suami kenal tak Nur Wahidah kenal tak Jangan pura-pura tak kenal Dia penyanyi, Dia pelakon TV Dia jumpa saya Sekolah 2 pagi Halnya rahsia Takkan rugilah ya. Tak jumpa Nur Wahidah Saya yang tak minat dengan dia pun Dia pula jumpa saya Saya Nur Wahidah Pelakon, bintang film, penyanyi dalam TV ha, saya kenal saya tak tengok-tengok di sini tuan-tuan semua kenal dah sebab tuan-tuan peminat, peminat. Ha, dah tua-tua pun jadi peminat sepada bintang-bintang film penyanyi ada juga ya. Atau dikatakan ketiadaan akhir kesudahannya. Maka ketiga, ketiga je suatu makna. Satu, menafikan Adam bagi wujudnya. Dua, menafikan kesudahan bagi wujudnya. Tiga, tak ada kesudahan. Ya? Haa. Itu tiga makna Allah Taala wajib berkipas dengan bapa. Bermula bapa itu dikatakan bagi darah Allah Taala kekal tu, ya darah Allah Taala saja. selain darah Allah tidak ke? malaikat dikata kekal jin tak, kekal setan tak, kekal hujung hmm, ganan tak, kekal yang kekal darah Al Allah. Darah Allah. Lambat. Ha. Nanti kita bertuhankan kepada yang tidak bersifat ke bersifat kekal ha. Pokok mana kekal? Pokok besar? Kekalkan tak kekal? Tak besar Kenapa pula kita bertuhankan pokok besar? Tak habis so, anak cucu tompanglah Tumpangkan Dengan pokok pun tak habis Pokok besar Belum menerima Lagilah, pecah perut. Ya? <tuh> ada yang tak takut, dengan yang cerita ada. Mengatakan? <tuh> Tada, takut. Tak ketua kampung takut, ketua polis takut, ketua pejabat bandung pun takut, ketua semua takut. Takkan kita takal? Tak ketua polis negara tu. Eh? Apa dia? Musahatan ha, takut takut ha, ilah ilah kepada selain Allah dia tidak takut kepada Allah walbiya apa lagi orang macam itu dan segala sifatnya sifat Allah juga ke kekal. Ha, kita tak kekal, sifat kita pun tak kekal maka sebab itu jangan mendakwa jadi Tuhan pandai macam mana, kuat macam mana, kaya macam mana jangan mendakwa jadi Tuhan sebab zat kita tidak kekal, sifat kita tak kekal tak kekal nah, jadi yang jadi Tuhan, zatnya kekal, sifatnya kekal siapa? Allah jadi jangan tertutupkan Allah Allah Allah rabb laa usyriku bi syai'a Allah Allah laa usyriku bi syai'a Baqiyah Baqiyah itu tah la. Sejak ba ba lah. Arab baqiyah. Seperti dikatanya pula segala sifatnya itu qadimah. Tak ada permulaan. Sifat Allah tu tak ada permulaan. Kenapa? Zat Allah tak ada permulaan. Permulaan. Sifat kita ada permulaan. Pandai kita tu oh, ada permulaan. Sebelum pandai, bodoh dulu. Belajar-belajar-belajar hilang belajar, belajar, bodoh. Ya. Jadi pandai. Sebenarnya kita tak pandai, cuma diberi diberi pandai. Oleh kerana kita ni tidak paham yang kita cuma diberi pandai. Maka kita kata kita lah pandai. Langsung memandai Mandaiman. Mandai-mandai. Dah ada Islam Hakiki, Ditambah ayat kita kok lagi. Islam Hadar. <Susuk> Itu namun memandaiman. Mandai-mandai. <Susuk> oh, ya, ya. ha, tak ada orang pula nak betulkan. Sebab semua orang dah takut. Ha, padahalnya benda tidak bergol. Ya. Tapi orang nak betul kan? Tak berani. Ha, macam Nanti susah saya. Nanti kena saya. Ha. Langsung ada siapa-siapalah tu. Ha, terus telah memandai-mandai sampai, mat sampai mati, sampai mati. Habis. Kalau dia mengaku lebih pandai daripada Allah Taala, dengan sendiri dia tidak percaya Allah pandai. Kalau tak percaya dengan satu sifat daripada ilmu, daripada sifat Allah, yaitu sifat ilmu, maka dengan sendiri. Tidak beriman dengan Allah. Saya beriman dengan Allah. Satu sifat aja kita tak percaya, kita tak beriman. Sekarang ni orang tak percaya Allah tak lawa. Jadi bersifat ilmu. Ilmu nah, kita letakkan yang bersifat ilmu itu pihak yang ber, pihak yang berkuasa. Aha. Tak mau betul kah? Ha, nak terus juga ya? Yang berilmu, yang pandai Yang tahu, pihak yang berkuasa Allah tak tahu juga Ha, balik tu aduh dia Ya Jangan tidur Saya pernah ni Saya jerit-jerit Bekik-bekik dia Ha, kita balik dengan ni saya jerit-jerit bekit-bekit sambil sakit tekap saya dia boleh dihidup astagfirullahaladzim itu yang saya kata duduk depan supaya saya senang balik dengan celah kalau di belakang-belakang saya susah nah, terakhirlah piang terakhirlah pintu susah lah Dan Al-Bakiyu itu, nah, tadi Qadimah itu pun ya, menerangkan sifat Allah itu Qadimah, tidak ada permulaan. Dan Al-Bakiyu itu setengah daripada nama Allah. Dan barang yang lain daripada Allah itu, Baki tetapi harus Adam. Jikalau tiada Adam sekalipun, tadi juga yang diketalkan oleh Allah Allah saya pasti, harus kekalnya bukan wajib Allah Ta'ala wajib kekal tetapi barang yang diketalkan oleh Allah Ta'ala itu dia tidak wajib kekal ha? macam surga nah, diketalkan maka harus kekalnya bukan wajib untuk membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau nak masuk surga Buat apa? Buat baik Banyak-banyak Hari ini kita buat baik Sikit-sikit Sikit-sikit Macam sedekah tadi tu seringgi, Seringgit Seringgit Nak beli apa? Kalau seringgi nak beli surga apa? Nak beli kenderaan Yang namakan buruk Naknya buruk tu boleh dapat seringgi. Serakan pun RM40,000 Peratur nah. Ada pula bulat Sembangan surga Seringgi Itu yang saya kata Teringkatkan Daripada seringgi Daripada 10 Daripada 10 Daripada 10 Daripada 10 Daripada 10 Daripada 10 Daripada 10 Daripada Tambah pula Kita uh, Nak mengirikan baru, Ketibaru uh, Berluba-luba lah Pada uh, Mengumpulkan uangan Untuk Mencepatkan pembinaan masjid baru. Kalau boleh daripada wakaf kita semua tak bayar minta daripada siapa-siapa sebab minta dengan mereka itu dah tentu tak ber, tak ber, tak bersih. Ah ha, macam-macam suke, ah suke ala, suke macam-macam tu. macam suke, suke to tonton ya. Oh ha. itu yang kita Dapat masjid, tapi tak seronok. Nak duduk lama tak boleh, nak datang awal tak boleh, nak beribadah di masjid tak boleh. Panas saja, nak balik saja. Kenapa? Semuanya bukan benda bersih. Benda, ku, benda kotor, benda kotor. Tidak sendiri lah yang lakaf amal jariah. Tuan, tuan bukan orang masjid, orang kak barangkai kaya, rumah pun rumah batu-batu kereta pun mahal-mahal handphone pun ma mahal orang -mahal, perempuan gelang pun besar-besar masalah kenapa? sisa apa? buat semut-semut sedap, sedap dalam dunia saja ha, buat beli akhirat boleh akan datang sedekah lebih seringgit macam tu ya ini sepuluh tahun seringgit, seringgit, seringgit astagfirullahaladzim saya ya, tengok macam muka kedekut lah <laughs> apa nak kedekutkan Allah Allah apa nak kedekutkan <laughs> saya bagi dengan orang satu hari lah Pak besok saya nak pergi Johor tiga hari, dua ribu Pak Rastus saya tinggal Ha. Bukan kena kot. Dia minyak dari 100. Dia balik lagi kepada Tadi makan berempat habis 60, ya. Ha. Besok bagi orang pula 2000, empat dah, domba nak kena kot. Bab semuanya milik Allah, Allah. Dulu saya tak percaya. Jika saya belanja kepada jalan Allah Habislah Rupunya tak habis Habis Kalau melik saya Memanglah habis Kalau melik Allah Mana ada habis Sebab Kekayaan Allah Tidak ada erti kurang Tak ada erti kata habis Sempurna Sempurna <coughs> Itu yang bulan sudah Saya naik masjid. Ya? musjid oh, Naik jaguar Malah itu dia bawa jaguar Bulan depan tak tahu dah saya naik apa Sudah Harupanya rezeki Allah itu melimpah, ha, macam tu, ya. Sikit lagi. Dan barang yang lain daripada Allah, Allah itu baki, tetapi harus adamnya sekali ada yang dikekalkan oleh Allah macam surga dan neraka. Jika lawat tiada adam sekalipun, macam neraka itu tidak ada adam, terus ak. Ha? terus ada tetapi terus ada ini secara harus tidak secara wajib yang terus ada wajib tak Allah saja selain Allah itu kalau ada yang dikekalkan maknanya tidak harus kekal jadi tidak wajib kekal hanya harus kekal saja cukuplah pengajian buat malam ini kita sambung bulan depan wallahu alam wabillahi taufik walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup dengan doa untuk membantu anak-anak kita, semoga anak-anak cerdik -anak dan terang hati. Kita yang membantu mereka supaya jadi anak yang cerdik, supaya jadi anak yang terang hati. Saya ada anak 15 orang. Anak belo 3 orang. Budak-budak beranak tak ada suami tu, orang lain tak ada, saya belo jadi semua 18. 18 orang ni semua terang hati dan cerdik belaka. Tak ada seorang pun yang tak cerdik, tak ada seorang pun yang tak terang hati. Alhamdulillah. Tetapi pada tiap-tiap hari jadi dia, kalau hari jadinya hari Isnin, Masa pagi Israel itu Kalau anak tu laki-laki Saya baca kan pada ubu-ubunya Setelah saya baca salawat tiga kali Kalau tuan-tuan tahu salawat yang paling baik untuk dibacakan Ialah salawat Al-Fatih Allahumma salli ala sayidina Muhammadin Al-Fatih Lima orang surah Al-Fatih Lima tabakah Wal-Naadiril-Haqi Wal-Hadi ila Siratikal-Mustakin, waala Ali wa Sallallahuhihiwalihi wa Nihdahil Adin. Ada saya tulis, ada buku yang bertajuk Mati Memburu Kamu, Kamu Memburu Dia. Dan buku itu sudah saya perbaharui. Tidak ada macam dulu Dulu saya tulis tangan. Sekarang saya tulis setelah Tu, pakai pack tu ya? jadi tulisannya cantik jadi kalau tuan-tuan nak beli untuk dapatkan surawat tu ada saya, saya jual uh, melalui uh, sahabat saya anak laki-laki bacakan pada umurnya Allahumma rajubhul fahma wal ilma wal akla wal hikmah laki-laki tadi jadi dia hari apa Hari Isnin, Isnin bagi itu baca. Anak perempuan baca, tak? baca ubun yeah. ha, tadi pada umur-umurnya. Allahumma arzu hal. Ah, tadi ada tilatul perempuan hal Ayat. Demi muannas ya. Yeah. <coughs> Allahumma arzu hal wa al-ilma wa al-aql hikmah kalau anak tak ada, Tujuh pun tak ada. Baca untuk diri sendiri ha, Baca untuk diri sendiri Pakai domirna ya. Allahumma rizuknal Fahmah wal ilma Wal akhla wal fikmah Terang hati Belajar-belajar mudah dapat Mudah faham dan mudah amat Hembus pada tangan Sapu pada ujim Yang ilusnya pada hari jadi macam saya, hari jadinya hari Jum'at. Ha. So, semua orang tua-tua, siapa-siapa -tua, yang hari jadi hari Jumaat boleh jadi masih pun hari, Jum hari Jum'at. Ha. Saya ada harapan masih hari Jumaat. Tuan-tuan, ya? saya tak tahu dah. Ya? Ha. Siapa masih hari Jumaat lepas syeksa ku? Lepas syeksa ha. ku. Jadi, muslimin dan muslimat. Faham tak? Anak laki-laki, Allahummarzukkul fahma wal ilma wal akhla wal hikmah Anak perempuan Allahummarzukkul fahma wal ilma wal akhla wal hikmah Diri sendiri Allahummarzuknal fahma wal ilma wal akhla wal hikmah nah, Saya lihat joa ini, ini saya belajar dengan datuk saya Selepas itu saya sekolah Melayu sekolah Melayu pun nombor satu ha. sekolah Melayu dulu tak ada sekolah bangsa sekolah Melayu, sekolah Melayu nombor satu ha, sampai berjah nam ya. nombor satu je nombor satu je, nombor satu je saya sempat sekolah Jepun ya. ada masa itu Jepun memerintah kita ya. saya sempat belajar pagi-pagi mengadap matahari mi oto okae no sorak akete kagaya giba kepala bapak dia si <tik> bubosa panggil saya sepaknya saya serangkah cakap kepala bapak dia kepala jepun betul -betul. saya kecil-kecil rambut ni ha. apalagi dah buatlah tua macam ni lagilah berani tak ada takut-takut tapi itulah yang saya baca Allahu <Sedit> Allahu Allah, Rabbi La Uqri Kulihi Allah Lah Tuhanku Iada aku Kecutukan Dengannya Oleh sesuatu kasih, Saya tak takut Kepada siapa-siapa pun Selain daripada Allah Tidak boleh mengadakan Tak boleh Menciada Menciadakan Yang boleh mengadakan Susah ke Senang ke drama ke Tak keramah ke Alhamdulillah. Oh. Baiklah ah, yang saya baca ah. jadi muslimin dan muslimat, ayo ah, ya, dah besar-besar, Saya baca sendiri Allahumma radhifnal fahma wal ilma Baca selawat dulu tiga kali. Ya. Allahumma ala sayidina Umar wa ala sayidina Ahmad. Baru baca Allahumma radhifnal fahma wal ilma InsyaAllah Terdik InsyaAllah Serang hak Serang hak ha, ya. so, Anak saya Ustaz Rizam tu ya. Bukan sekolah mana-mana pun Tapi Terdik Serang hati ya, ya. Jadi tuan-tuan ambil nanti Amalkan Kalau nak untuk anak, untuk cucu Ambil hari Harijah hari jadi. Ya kalau dah ada anak, ada cucu, baca untuk diri sendiri. sendiri. Ataupun kalau nak dapat anak lagi, kahwinnah. Manalah tahu nak dapat anak lagi, kawinlah, kawin lagi. Perang berdua, jangan marah. Sebab itu, diharuskan oleh syar, diharuskan oleh syar. Jadi lain tak ada apa, -apa. saya malam ni ada bawa satu minyak kelapa darah tapi bukan yang kedua di farmasindo. Ini kelapa darah yang dibuat oleh murid saya sendiri yang belajar mengaji dengan saya tapi bukan belajar buat minyak ni. Dia belajar syogama dengan saya. Dia belajar buat minyak ni waktu dia bekerja di Sarawak. Kemudian balik ke kampung bukan minta pada penjual semua sembundera, dia uh, belajar di Sarawak dulu langsung dihasilkan produk Uh, minyak kelapa darah yeah. dan saya sudah menggunakan saya salah seorang daripada yang mengidap darah tinggi dan juga penting mali yang sangat tinggi tak boleh dibaca bila di tak ada bacaannya dia tulis dalam tu HI nombor 30 tak ada nombor 25 tak ada tulisan no. HI HI itu high important tinggi sah tinggi sangat yeah. insya Allah saya amalkan makan ni yeah. dekat nak habis satu botol malam satu sudu, pagi satu sudu. sekarang sudah turun sampai 12 kecemanisium ya yeah. Darah tingginya puluh sampai 127 asal. Bawahnya 87. Jadi maknanya stabil lah tu juga. Tak ada macam dulu. 160, 150. Jadi hmm. insyaAllah, insyaAllah jika menghendaki oleh Allah Subhanahu SWT kalau ada sakit-sakit yang lain, seteruk, batuk, tersemang, minum, tamu-sap, sapu. Tamu, tamu. Sapu berut, sapu lusur Sapu yang ada rasa bengkak Ada rasa senang Sapu yang lain tu diminum satu sudu je tak so, usah satu botol, satu sudu Satu sudu je Jadi mudah-mudahan bersab Sambil menolong uh, Anak yatim Darul Ati Kemudian saya lempuk, perempuan datang pada Bimu hari bulan satu ni ya. Penterama undangannya Ustaz Sejid Nur Dan ada menyembelih apakah dua ekor kambing ya. satu ekor berharga RM300 jadi dua ekor berharga RM400, jadi besarlah kambing tu. jadi tuan, tuan datanglah kalau ada masa telah panggung itu tadi walau alam lah. saya berhenti awal sebab besok saya nak tertolak terlalu selama tiga hari doakan saya selamat panjang muam, tersehat badan, boleh bersemua lagi dan boleh mengaji lagi, insyaAllah إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرق المرسلين وعلى أزهي وصحبه أجمعين اللهم غننا بالعلم وزينا بالعلم وعلى حكمة بالصالحين وتوفنا مسلمين اللهم إنا نعوذ بك من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سر كل شيطان مليس ومن سر كل جبار عميل فإن تولوا فصل حفية لا إله إلا هو عليه توكلنا رب العرش العظيم أزاجارك وجل سنعك ولا إله غيرك وتفجس الأسمعك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Wa ala اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عَدَدَ كُلِّ حَرْفٍ كُتِبَ أَبَدًا أَبَدِين وَدَهْرٌ دَائِرٌ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنكُمْ وَمِنَّا